بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارخًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب Fahimahullahu ta'ala Babu maja'a fit tanjim Bab Yang menjelaskan tentang At-tanjim Atau ilmu An-nujum Ilmu perbintangan Ilmu yang mempelajari tentang Perjalanan bintang dengan berbagai macam jenisnya dan ilmu tanjim terbagi menjadi dua bahagian ilmu tasyir dan ilmu ta'athir ilmu at-tasyir ilmu yang mempelajari perjalanan-perjalanan bintang Maka dengannya kita mengetahui Arah kiblat, Dengannya kita mengetahui Aina'am Waktu zawal dan seterusnya Dengannya kita mengetahui Awkatul salawat Yang demikian ini boleh dan bukan perkara yang dimakruhkan sama sekali. Yang kedua yang disebut dengan ilmu ta'athir. Ilmu yang memberikan asar, Yang mendatangkan pengaruh. Yaitu ilmu yang mana keadaan-keadaan falak, keadaan-keadaan yang ada di langit, dengan perjalanan bintang-bintang tersebut, dijadikan sebagai dalil dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Dihubungkan karena bintang ini seperti ini, gerakannya demikian, maka akan terjadi demikian di muka bumi. Dan yang inilah yang menjadi pembahasan beliau rahimahullahu taala. Di mana mereka yang percaya dengan ilmu Tanjim ini, meyakini bahawasanya, di sana ada pengaruh yang lain dari selain Allah SWT, di dalam menciptakan sesuatu. Di dalam memunculkan sesuatu, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Dari meninggalnya seseorang, ataukah akan lahirnya seorang. Ataukah akan diteruskannya peperangan ataukah diadakan asilam as perdamaian dan seterusnya dengan melihat dan meramal keadaan-keadaan atau perjalanan-perjalanan -perjalan bintang. Yang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cabang dari ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan min sihir. Zada masada. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas, barang siapa yang mengambil manfaat sesuatu dari ilmu nujum, ilmu tanjim, maka sungguh dia telah mengambil salah satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujumnya, ilmu tanjimnya, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Di sini menunjukkan bahwa ilmu tanjim ini salah satu cabang dari ilmu Al-Sihir oleh karena itu Al-Syikh Muhammad Muhammad Muhammad wahab rahimahullah menyebutkan di dalam kitab al -Tawhid, berkenaan tentang permasalahan Tanjim ya, karena ini termasuk di antara perkara-perkara membatalkan Tawheed al Bukhariyuh fi sahihi berkata al Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya Qala qatadah berkata qatadah. Yani ini menunjukkan bahawa Al Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini secara ta'liq mu'allaq. Yang dimaksud dengan ta'liq yaitu apabila Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala sengaja tidak menyebutkan sanatnya secara tersambung. Ya. Tidak disebutkan dari mana dia mengambil riwayat tersebut, Dijatuhkan. Apakah gurunya yang dijatuhkan? Ataukah gurunya dan guru-gurunya? Atau bahkan seterusnya? Ya. Bahkan mungkin langsung disebutkan perkataan tabi'i tersebut, Ataukah perkataan sahabi, Ataukah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi tanpa sanak. Biasanya Al Imam al-Bukhari menyebutkan ini dalam, Di saat beliau memberikan judul-judul bab. Naam. Dan Di antara kita, kita Para ulama Kitab Imam Al-Imam Al-Bukhari lah, Yang paling banyak terdapat Di dalamnya hadith-hadith yang seperti ini Muallak Hadith ta'liq ta Ada pun dalam sahih muslim Sangat sedikit sekali ya Sebagian menyebutkan 12 Sebagian menyebutkan 11 itu pun kalau dihitung-hitung terjadi Takrar, ada pemulangan <tuh> Sampai kepada 6 atau 5 saja Nah Tapi dalam suhi al-imam Bukhara Tersebar banyak Namun perlu diketahui bahwa hadis-hadis ta'liq ini ya Tidak termasuk dalam inti kitab Tidak termasuk dalam inti Kitab Sahih Al Imam Al Bukhari Rahimahullah. Oleh karena itu tidak benar bagi kita menukil hadis muallak yang tanpa disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang tersambung, lalu antum sebutkan misalnya riwayat tersebut tanpa antum mengatakan bahawa hadis ini diratkan Bukhari mu'allakan ya, ta'liq namun Antum hanya sebutkan hadis ini diratkan Bukhari, titik ini salah, keliru. tidak diperbolehkan demikian, karena hadis-hadis ta'liq tersebut bukanlah termasuk syarat sahihnya Al-Imam Al bukhari oleh karena itu para ulama <coughs> yang mengeritik Hadith-hadith yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim Mereka sama sekali tidak menyinggung hadith-hadith mu'allaqnya Al-Imamul Bukhari Karena mereka tahu Itu bukan dari sumimul kitab Bukan dari inti kitab Nah Dan sengaja Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan Ya Terkadang hanya dijadikan sebagai judul Atau beliau sebutkan Dan tidak menyebutkan sanad tersebut Karena hadis tersebut tidak merfu' misalnya Bukan perkataan Rasulullah SAW Seperti ini perkataan kota ada Beliau sebutkan tanpa sanad. Karena syarat sahih Al-Imamul al Bukhari rahimahullah Beliau mensyaratkan merfu' Sampai kepada Rasulullah SAW Apakah secara sorry jelas ataukah secara hukum? Naam sehingga beliau tidak menyebutkan sanatnya. Beliau menamakan kitab beliau judul Sahih Al-Imam al Bukhari rahimahullah yang sebenarnya beliau namakan Al-Jami' al sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar fi ayyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Al-Jami' al sahih Al-Musnad makna musnad yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan terkadang Al-Imam al bukhari menyebutkan hadis itu dengan tanpa sanad yang tersambung, yakni dengan muallak Karena hadis tersebut tidak termasuk dalam syaratnya Al-Imam al bukhari Ya, walaupun hadis itu sahih tapi tidak termasuk dalam syaratnya Limah Mubukhari, sehingga beliau sebutkan secara taklil dan kadang di kitab beliau yang lainnya beliau sahihkan na'am qala qatadah berkata qatadah inu di'ama sadusi Abu Khattab al-Basri rahimahullah ta'ala tiqah dan sebagian menuduh beliau terpengaruh pemikiran Al-Qadariya kata beliau rahimahullah khalaqallahu hadihin nujuma thalathin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal zinatan lissama untuk menghiasi langit Warujuman di syaitin dan untuk melempar para syaitan, syaitan yang mencuri berita-berita dari langit. Waala ma'atin yuh biha dan sebagai tanda-tanda yang jadikan sebagai alat untuk membimbing kita dari sisi arah. Apakah dengannya kita mengetahui? bahwa ini adalah iblat dan dengan yang kita mengetahui bahwa ini waktu al-isyah dan seterusnya maka dengan inilah yang diizinkan di dalam syara' untuk menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan rajumasyayatin demikian pula sebagai alamat wa alamatin wa bin yahtadun dan dengan bintang itulah mereka mendapatkan bimbingan yakni bimbingan dari sisi arah mereka mengetahui itu faman ta'awala fiha ghairu dhalika akhta barang siapa yang menta'wil yang membawa kepada selain itu maka sungguh dia telah keliru wa adha anasibah dan dia telah menyanyikan bahagiannya وَكَلَّفَ مَا لَعِلْمَ لَهُ بِهِ dan dia mempemani dirinya dengan apa-apa yang dia tidak memiliki ilmu dengannya intah naam atau beliau selain itu tidak diperbolehkan Hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, Abad bin Humayt, Ibn Jarir, Ibn Al-Mundhir dan selain mereka naam di luar sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala maka di sini menunjukkan bahawa ilmu nujum sudah ada di zaman kota ada bahkan sebelumnya telah ada dari kalangan para tukang sihir mereka juga mempelajari di antara cara-cara mengetahui sihir tersebut adalah dengan mempelajari ilmu at-tajjib sebagaimana yang pernah kita sebutkan dari keadaan Herakl raja Romawi di samping dia seorang raja Dan di samping dia seorang yang membaca kitab Dia juga mempelajari ilmu At-Tanjim Mempelajari ilmu sihir Nah Dengan itu dia mengetahui Adanya Kejadian, suatu kejadian di muka bumi Dengan tanda-tanda yang ada di langit Ini menunjukkan bahawa Masyur Di kalangan mereka Bahkan sebelum Diutusnya Rasulullah SAW telah mesyuhur ilmu seperti ini di kalangan tukang sihir. Wakari hakota datu tan lumamana zilil Dan kata dah, rahimahullah tidak menyukai atau membenci untuk mempelajari kedudukan kedudukan bulan. Nah, mungkin yang yang beliau khawatirkan adalah saddun lidzari'ah. Jangan sampai teralah kepada ilmu mempelajari ilmu at-ta'zir dengan mengetahui manazilul kamar. Naam. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi zakar harbun anhu, harbun Dan Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan dalam hal mempelajari manazil qamar kedudukan-kedudukan bulan Nah <tuh> Telah disebutkan oleh Harf dari keduanya. Yang dimaksud di sini Harf bin Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani termasuk salah seorang dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Warahsas fi ta'lim al-Manazil Ahmad dan Ishak. Adapun Ahmad bin Hamzah dan Ishaq bin Nuh ya bin Ibrahim bin Makhled, rahimahum Allah Taala, membolehkan. Nampak hasil selama mempelajari kedudukan bulan tersebut tidak menyebabkan terseretnya mereka ke dalam ilmu at-ta'zir, maka asal hukumnya boleh. Ya. Dan para ulama' yang dinukilkan dari mereka bahawa mereka melarang yang demikian, dibawa kepada kekhawatiran mereka. Jangan sampai, tatkala mereka mempelajari ilmu perbintangan tersebut, mempelajari kedudukan bulat, mengantarkan mereka untuk terjatuh ke dalam ilmu at tajim yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannabu Musa kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Abu Musa Al-Shari. Beliau berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga tuntunan <tik> <tik> kejanda. Ada tiga gulungan yang mereka tidaklah masuk ke dalam syurga. Modminul Hamrik. Yang pertama adalah yang senantiasa minum khamar wa muṣaddiqun bisihri dan membenarkan sihir di antaranya membenarkan ilmu at-tanjim wa qāṭi'ur rahim dan yang memutus tali silaturahim na'am rawahu Ahmad wa ibn Hibbanah fi ṣaḥīhihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban di dalam sahihnya namun disebutkan sini di catatan kaki bahawa Al-Syaif Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan riwayat ini ya melemahkan riwayat ini dan hadis ini menjelaskan kepada kita tiga amalan yang menyebabkan seorang dijauhkan dari syurga Allah subhanahu Allah. Para ulama mereka menjelaskan bahawa yang dimaksud di dalam hadis ini tiga golongan yang mereka tidak masuk ke dalam syurga. Sementara yang disebutkan adalah al kabair dosa dosa besar yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam memutuskan tali silaturahmi, ya senantiasa minum khamar dan tidak berhenti darinya dan musaddikun bisihir, membenarkan sihir terjadi khilaf dalam masalah ini walhasil diantaranya ada al-kabair yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam sehingga mereka pun menta'wil hadis ini tiga golongan yang tidak masuk ke dalam syurga maksudnya la yadkhulunal jannata dukulan awwaliyan ya ya mereka tidak masuk ke dalam surga, tidak tergolong orang-orang yang awal masuk ke dalam surga, karena mereka akan dilemparkan terlebih dahulu ke dalam neraka, lalu kemudian mereka dibersihkan, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, atau yang dimaksud hadis ini adalah orang-orang yang menganggap halal perbuatannya, dia menganggap halal minum khamr, menganggap halal memutuskan tali silaturahmi. Maka yang demikian ini pun dibawa pada la yad kullun jannah ay humyak furut mereka telah kafir karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan al Imamul Muarohi Muhammadullah Taala yang paling sering dalam mentawil hadis-hadis tersebut namun para ulama tidak menyukai ya untuk mentawil hadis-hadis yang seperti ini sebab kalau kita mentawil seakan-akan ancaman yang keras yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis ini dan yang semisalnya seakan-akan dihirangkan dan diabaikan ya maka dalam hadis hadis seperti ini mereka menyatakan Amirul Hakamajat biarkan sebutkan hadis itu sebagaimana mestinya agar kemudian orang yang mendengarkan lebih terkesan bagi mereka lebih terketuk hadisnya untuk meninggalkan kemaksiatan Namun kalau kita jelaskan pada mereka bahwa orang demikian tidak kafir yang dimaksud tidak masuk ke dalam syurga, yakni dhuhr dan dan seterusnya, ya seakan-akan uh, bobot yang semestinya tadi berat menjadi ringan. Namun dan orang yang mendengarkannya layar <tuh> taat seperti irtiadnya mereka, ya, tak kalah mendengarkan hadis tersebut secara mutlak. Oleh kerana itu para ulama menasihatkan. Tatkala kita memberikan maudzah, memberikan nasihat di hadapan kaum muslimin, orang-orang umum, maka kita tatkala menyebutkan hadis-hadis tersebut jangan ditakwil-takwil, jangan ditafsir, biarkan seperti itu, ya agar kemudian lebih terkesan dalam hati mereka dan mereka uh, dengan bersegera bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Walhasil disebutkan hadis ini syahidnya adalah Pernyataan musaddiqun bisihir. Sebab ilmu tanjim termasuk dalam salah satu jenis sihir. Naam, namun hadis ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi dilemahkan oleh Al Albani rahimallahu taala. Wallahu a'lam bish-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.